1204-től 1205-ig. Második András, 1205-től 1235-ig. Negyedik Béla, 1235-től 1270-ig. Ötödik István, 1270-től 1272-ig. Negyedik Kun László,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 Első Jagelló Ulászló 1440-től 1444-ig 5. Habsburg László 1440 1444-től 1457-ig első Hunyadi Mátyás 1458 től 1490-ig Második Jagelló Ulászló 1490-től 1516-ig. Második Jagelló Lajos 1516-tól 1526-ig.